а уряд запровадив ще рік тому орден українського гетьмана і полководця Богдана Хмельницького, не було жінок. І тільки в обідню пору нинішнього дня Короб пригасив своє невдоволення, що в десанті буде баба. Ми були на стрільбищі, і Тайда показала краще від Короба результат з автомата і ручного кулемета. Бували прикордонник прикусив товсту нижню губу, наче хлоп'я, якому надали цукерки. Та це тільки з першого погляду. Сірі очі, хоч як набурмосювалося обличчя Коропа, сміхались. І Короп прошепотів своєму нинішньому другові Латешеві. Вірю, Тайда не лише може розігнати засаду поліцаїв, а й геть усіх покласти на землю. Десяте жовтня. Ось і приїхали! Велазьте, хлопці!» – сказав Кудрєвий, коли автомашина зупинилась біля літака ДБ-3. «Гадеш, Дуглас?» – здивовано запитав Короб. Ми вглянули поле, біля лісу стояли замасковані літаки, яструбки і бомбардувальники. Транспортного ж не було жодного. «Ну вже стрибати з цього ДБ-3?» – тривогою в голосі промовила Тайда. «Повезуть замість бомб і висиплять, як буряки, у котел. Німцям на вечерю?» Відповів я десантникам-невдахам, для яких не знайшлося транспортного літака. Ми погостребували з кузова на тверду, подекуди порепану землю. Дощу, відколи ми повернулися з другого завдання, не було. Кілька техніків з інструментом порились біля розкритих двигунів. Інші спеці з якоюсь особливою цікавістю дивились як вантажили на нас пакунки і начіплювали парашути. Як і завжди мені припадає вантажу найбільш, я беру те, що й кожний: солдатський мішечок з провіантом на кілька днів, автомат, диски з патронами, торбинка на ремені з гранатами-лимонками, пістолет при боці, польова сумка а ще й два пакунки вагою 14 кілограмів. Радіостанція Сєвер і електроживлення до неї. Чотири батареї, сухі, анодні, по 80 вольт кожна, і чотири елементи, два про запас, по півтора вольта кожен для катодів радіоламп. Ось так обвішений з чотирьох боків, довго не стоїш і я на втоптану колесами автомашин і літаків землю з висохлою пожовклою травою. Над лісом не наче кораблі, що відстали від своєї ескадри, застигли дві сині довгасті хмарини. Лише дві. На весь блакитний океан неба тільки вони самі супроводжували сонце до заходу. Воно зникло Полишивши на обрії багрянець Мов пам'ять про сьогоднішній день Боліче стиснулось серце Коли знову побачимо захід сонця Тут, на цій стороні фронту Через дев'ять днів Чи може аж через три місяці Прибув на аеродромі екіпаж бомбардувальника Льотчики розмовляли з капітаном Кудрявом і підполковником Миколою Івановичем. «Послухайте мене, братці-архангели», – сказав штурман, – «в Корляндії зараз справжній хаос. Будемо шукати місце для десантування не пізньої ночі, бо можемо скинути вас на голови німців, а як тільки стемніє, коли на похідних кухнях солдати готують вечерю». Скинемо на масив, де немає жодного вогника, і буде в ажурі. Знаємо, як ви шукаєте місце, де немає вогнів, серцем промовив короб,